laipenaa goiz begin zurekin grasitugin egunan? Egonan. Eta diru laguntzetan begitasun batzu jonenburu biliana hainez bizean osasunaren eta elkartasunaren ministroak beitasun zonbeit unek aurkeztu baihi zituen. Bai eta lehen lehenik augak bakarrik hasten dituzten bugasuaakburu uza. Hajarren atxikitzeko molde baten aurkitzea zaila izaiten alda, ez da beti abuturik eta hauksaindegi kolektiboetari kanpo diren beste aterabideak karioak dira. Dirumailan, hauksaindegi kolektiboak, Kez Alokasion Familiale Departamendu eta Herriangandik biziki lagunduak dira. Aldiz, etxena txikitzen dituzten asistanto maternel de edo mikro kreash la laguntza gutxiago dute, asistanto maternelen kasuan bat erez. Kaxoa huetan, kez alokazioan familialak, burra xoer emaiten du komplement de libre xoa de mod de garda diru laguntza bat. Hilabete juntatik goiti, bakarik diren burra xoer emanaden laguntza hori eguneko hogoita hamarez emendatua izanenda. Adibide bat, bi urteko haru batekin bakarrik den burra xo batek, milabosti hun euruko jornal batekin, uri juntatik goiti, seji junta bat euro altxatuko ditu, Horain arte, lau ehuntai, ruta noita hiru euro zituelarik altxatzen. Hau gori, hau zaindegi kolektibo batetik campo balinbada bistan dena. Bestalde, bakarrik bizi diren burasuek altxatzen dute, ez balinbadute pensionerik, pansioan alimentaik da de hitzen den hori, haukaren hazteko, alokazioan dozutian familial. Hau, 6 euroz emendatua izanen da. Beste, aldaketa batzu ere? Bai, komplement familial altxatzen duten familia chumeen entzat, diru baldintzabatekin, emendatze txipi bat izanen da. Hamasei euro giziago altxatoko dute hilabetero, helduden du den apieletik goiti. Hoztarako, behar dira hiru urtez goiti duten hiru haujazi. Kalkulatzeko molde batzu, ere izanen dira. Alokazion de baz, alokazion hojeun-enfant daitzen zen alehenago, altxatzen da haujak edo aurrak edo haurek, hiru urte ukan agete, eta hiru urtetari goiti altsatzen ahal da komplement familial. Haatik, gorago egan bezala, unendako hiru haur behar dira ukan. Baina egun, diru baldintzak, zerger deklaratzen direnak, dezberdinak direlakotz, batentzat eta bestearentzat, lehena, alokasion do baz, altsatzen ahal da, eta ez derechorek ukaiteen ahal, haren txegida hartzen duen komplement familial horren zat. Hori, Xuxenduaa izanen da eta lehen laguntza, laguntza altsatzen duenak ondotik bigena ere altsatuko du. Sortzean edo adoptatzean emaiten diren diru laguntzak aspaldiko partez hementuak izenen dira bi.000 hemezorttzean. Heendazio hoen hori zer izanen den ez dute inoegaiten. Eta ere hel bagitu ez buruz. Kez da lokaziun familiaak emaiten duen diru laguntza alkazio a duutadik apeelaakoa heendatua izanen da. Bi mila heme zortziko azaruan bero hamar euroz goititua izanen da eta bi mila eta hemeetziko azaruan bero goi euroz. Behatzion eurotara helduko da bi mila eta hori biztan dena hilabetero. Baina, elbagituek laguntza horrikin betan beste dirur laguntza batzu altsatzen ahaldituzte. Batzuentzat, alokazioan aldut handikapet hori gehitzen ahalda komplemento resurs bat. Molde horretan egun eta heutano eta hemeetzi euro altsatzen dira hilabete betero lanean hartzeko ez balin bada batez ere gai. Bestalde, altsatzen ahalda ere majorazion purbi autonom etxe bizitza batean bizi balin bada eta ez burasuen etxen edo beste norbaiten etxen eta biz etxe bizitza laguntza alokazion dolo joman altsatzen badu bere izenean. kasu horretan egun talau euro altsatzen ahalditu hilabete betero. Erreforma bat egina izanen da eta komplemento resurs hori, eta majorazion por bi otonom, laguntza bakar batean bilduak izanen dira. Batzu, beldur dira, diru galtze bat izanen dela elbarritu handiagoen zat, eta parte batetik emana izanenden eman hemen emendazionearen parte bat bat egite jortan galduko dela ergan behar da, helbargitu guzzikek ez dituztela hiru laguntza horiek alttsatzen. Bakarrik allokazio hand duuta handikape Schulki duena, segurgi zaitena hal da, gorraago aipatu emendazio hori altsatuko duela egan bezala. Aine eta kuentzaatere gan den hobetze batzu izenen dira. Egun, zaharra agendanda minimoa pertsuna batentzat zortzihunta hiru, e, hiru eurokoa da eta 1000 eta be berogeita zazpi eurokoa bientzat. Hau, ehun euroz goititzea Emanuel Macronen agintza batzen. Lau ehun eta berroita mila pertsonek beharleta izke emendazion ehortaz baliatu. Baina, hiru urte barna da emendazion ehuri osua izanen. Hoitahamar euroz goitituko da elduden apilian, beste hoitahamostez bimilata hemeetziko apilian eta azken hoitahamostak bimilata haugoieko apilian.